selne seste. Assalamu alaykum wa rahmatullahi čast mi je da vas opet pozdravim i večeras s pozdravima ispred večerašnjih večerašnjih organizatora, odruženia, to je odruženi svetlo. Ona je tema večerašnjeg predavanja jeste znači strpljenje dokaz kaz ćežnim zavisnošću. ja ne bih puno da družim jerovo temo, prenaćemo vas stimaja, potvrđeno, da bi bilo lošeju, al prije toga والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زحلوا برب الله جل شانه اذن سي مصلاوات سلام نخصصنيك الله وك مصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كذا اذن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبقوي بريته بويته صلى الله جل شانه استنسكم بياض نشنميت عمراتي واسمكوا بري مسلماني Allah, tebarku wa ta'ala, molimo da nas odani od koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Ne molimo ga, subhanu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Tema našeg večerašnjeg druženja i predavanja jeste Sabor, dokaz, čežnje za vječnošću. Ja bi prije svega rekao da je ovo Jedan samo kratki osvrt na govor o Saboru, jer govor o Saboru zahtjeva predavanje i predavanja. Međutim, mislio sam da sa nekoliko stvari podsjetim sebe, a onda vas na novu temu koju uistinu ima veliku važnost i veliku značaj za jednoga muslimana i muslimanku. Naime, uzvišen Allah tabaratu wa ta'ala Sabor u Kur'anu spominjena oko sto mjesta. Bilo da je naredba poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam da bude saburli, da bude strpljiv, ili naredba vjernicima, ili hvanjenje onih koji su strpljivi, ili obavještenje da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala voli one koji su strpljivi, i tako itd. Međutim, samo spominjanje sabora oveliko puta u Kur'anu uistinu ukazuje na veliku važnost ove teme. Islamski učinjaci kada govore o saboru, kažu da sabore jezički znači sustezanje. Sustezanje duše od onoga što ona želi, a što nije u skladu sa Allahom tabaraka wa ta'ala vjerom. Također, jezički u arapskom jeziku sabore znači gorki okus. Znači gorki okus. I zato u istinu sabore znači, u velikom broju slučajeva traži od čovjeka da osjeti gorčinu. Međutim, kada se terminološki govori o saburom, onda islamski činjaci kažu da sabur se dijeli na tri vrste. Sabur, odnosno ustezanje, kada je u pitanju izvršenje onoga što je Allah tabaraka vata'ala naredio. Zatim su kada je u pitanju ono što je Allah tabaraka vata'ala zabranio. I sabur kada je u pitanju kada čovjeka zadesi nešto što čovjek ne voli, nešto što čovjek ne želi. Spomenuću ukratko primjere za svaku od ove tri vrste. Prvo je sabur kada je u pitanju izvršenja onoga što je uzvišeni Allah tabaraka i va ta'ala naredio, ovdje se misli da kada ti dođe naredba da izvršiš određenu stvar, odnosno kada znaš da trebaš određenu stvar da izvršiš, čovjek određenim momentima ili osjeti teškoću, ili osjeti da ga ljudi odračaju od toga i tako dalje, kao što je, na primjer, obavljanje namaza, kao što je, na primjer, vraćanje Allahove tabaraka i va ta'ala vjeri i da se sustegneš da postupiš onako kako ti je lahko, kako tvoja duša tada želi to se zove sabur sabur u izvršenju u onome po pitanju onoga što je uzvišeni Allah te barek ve na radio na primjer kada čovjek hoće da ustane na sabah namaz međutim tin težku dragu spavati znači da ustaneš da izvršiš naradbu koju ti je uzvišeni Allah te barek na radio znači to se zove sabur kada je u pitanju izvršavanje onoga što je Allah te barek ve taala naredio I kao što ćemo vidjeti kroz primjera koje, koje ću vam spomenuti, znači kao što je primjer poslanika, primjer uleme, primjer ljudi, kada je u pitanju izvršenja onoga što je Allah tabarak na ta'ala naredio, kada je, također kada je u pitanju pozivanja, Allah tabarak va ta'ala itd. Druga vrsta jeste sabur kada je u pitanju sustezanje od onoga što je uzvišeni Allah tabarak va ta'ala zabranio. I ova vrsta je teža od ove prve vrste. Na Naprimjer, kada čovjek ima priluku da učini, da lahko učini nešto što je uzvišeni Allah tabarak va ta zabranio. Da se sustegneš od toga, to se zove sabur, po pitanju onoga što je uzvišeni Allah Đelešanu zabranio. A koliko je danas ovakvi stvari? Kada čovjek pred sobom ima priliku da u jednom danu učini da desetine stvari koje mu je gospodar tabarakao ta'ala zabranio. Sustezanje od takvih stvari se zove sabur. I treća stvar jeste da saburaš od da se sustegneš od riječi i dijela koje nisu u skladu sa Kur'anom i sunnetom, kada te zadesi nešto što ne voliš. Naprimjer, kada te Allah, tabarak i ta'ala, iskuša da ti umre neko koji je tebi drag. Pa kao što ljudi kod nas govore, što mi je ovo dao Allah? Što mi je ovo dao Bog? Zašto mene kazni? Zašto ovu, Ili da ne kažem, kao što govore veće od ovih riječi, riječi kufra da nas Allah, tabarak i va ta'ala, od toga sačuva. Znači, ovo su tri vrste sabura. Na ovaj način, islamski učenjaci govore o saburu. Naravno, kod nas u Da govorimo sabr sabr usmišu kada se čovjek naljuti. Normalno to je jedno od vrsti. Naći misli se da ne izvršiš, da ne učiniš nešto, da ne kažeš nešto u toj sržbi što je uzvišeni Allah dželle šanu zabranio. Da kažeš lošu riječ, da ne do bog nekoga udariš i tako dalje. Međutim značenje sabora u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem je u sve stvari koje sam vam spomenuo. Uzvišeni Allah te barekatu taala i njegov poslanik sallallahu alayhi ve sunnetu nam govore takojer o plodovima sabra. Koji su to plodovi koji, da kažemo, koje čovjek ubere ako se okiti ovom osobinom? Pa tako, draga braće i sestre, prva stvar jeste da uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ala garantuje onima koji se okite ovom osobinom, osobinom sabora, da će im dati uspjehi na dunjalu i ahiratu. Pa svima nam je dobro poznata sura, jedna kratka koranska sura za koju Imam Šafija, aleyhi, taj vele islamski učenja, kaže da samo ova Kur'anska sura objavljena, bila bi dovoljan dokaz protiv Allahovi stvorenja. Misli se da je objavljena po pitanju one tematike koja je spomenuta u ovoj suri. To jeste da nisu došli drugi ajeti i hadisi koji govore o ovome. Znači Imam Šafija kaže da je uzvišeni Allah objavio samo ovu Kur'ansku suru, bila bi dovoljan dokaz protiv Allahovi stvorenja. Koja je to sura? To je sura wal-asr. Kratka kur'anska sura, koju večinana zna na pamet, gdje se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kuna vramanom. A uzvišeni Allah jala šanu se ne kuna osim sa velikim stvarima. I ne kuna se osim radi bitnih velikih stvari. Pa ta tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže wal-asr inna l'insan lafih usir. Tako mi vramanam. Uistinu je čovjek na gubitku. Kao da hoće da nam se kaže da u osnovi svaki čovjek da je na gubitku. Da je u osnovi Svaki čovjek i svaka žena da su na gubitku. Illa allazina amanu wa amilu salihat. Osim onih koji vjeruju i koji činne dobra djela. Pa zatim Allah tabaraka wa ta'ala od ove propasti izuzeo ljude kod koje se nađu četiri osobine. Pa prva od tovi osobina, Allah on dao svako dobro, jeste vjera uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Illa allazina amanu. Osim oni koji vjeruju. Koji vjeruju u šta? U ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem druga stvar i koji čini dobro djela. Šta znači čini dobro djela? Činje shodno tom zdanju. Jer ukoliko čovjek govori nešto, međutim na postupa, a potom je, znači to je šta, znači to mi u našem svakodnevnom životu kažemo da je to šuplja priča, načeto ga nema ništa. Tako čovjek iz njegovog vjerovanja koliko govori, govori i svojim jezikom, govori da vjeruje da ovo, međutim na potvrđuje svojim djelima, znači da nije dovoljno ubieđan u to, da njegovo vjerovanje nije dovoljno jako. Ili da kažemo da ga nema. Ili da je licemjer i tako dalje. Treća osobina. Watawasaubil haqqi. I koji jedni drugima preporučuju istinu. Znači ljudi koji jedni drugi upozoravaju. Watawasaubil sabr. I zadnja stvar koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Znači na kraju je došla ova stvar. Kao da uzvišeni Allah, tebarki v.t. Hoće da nam kaže da nijedna od ovih prethodno spomenuti stvari ne mogu da se nađu uko čovjeka ako čovjek nema sabura. Ako čovjek nema ovoga o čemu smo rekli. I Izato počođite prve stvari. Kada čovjek kaže vjerujem, danas u ovom vremenu da, da u velikom broju slučajeva probo svojim ukučanima da kažeš ja vjerujem Allahu, vjerujem usudni dan, vjerujem u džennet, vjerujem u džehennem, učini to, učini to, Allah te barekuta taala čega kazenti, kouradi ka to, Allah te barekuta taala čega nagrati. Moćine slučajeva, znači prvi njegovi ukučani, čemu reći, ti zbudala u što to vjeruješ. Kakav sudnji dan, kakvo kako ono? Znači odma na prvoj stvari dolazimo do Ako ti ne bude ima sabora, Veliki broj, oni koji nemaju sabora to kažu, pa i ljudi odvrate od toga. I onda izgube svoju veru. Da kažemo ako krene na, drugi, drugu, drugu, na drugu stepencu, pa počne činiti, počne klanjati, hoće da se nosi ovako, hoće da se nosi, znači odvraćaju ga. Što će ti to? Ako ne bude imao sabora, hoće uspjeti u tome? Ne može da uspije. Ako počne pozivati u atavasa u bilhaki, koje jedni drugima preporučuju istinu, ako počneš drugima govoriti, onda će tu posebno da se ljudi okupaju oko tebe o čemu ti govoriš, u što ljuda pozivaš, kao što ćemo vidjeti kroz primjere. Vse ove tri stvari, ako ne budeš imao sabora, nećeš moći da ostvariš. I zato sada obrate pažnje, zašto uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, na toliko mjesa u Kur'anu spominje sabor? Nema čovjek uspjeha, ne može čovjek doći do cilja. A šta je čovjekov cilj? Cilj mu je džarnat. Da dođe, će doći do tog cilja kojeg je sebi postavio, osim ukoliko se kod njega ne nađe ova stra, ova stvar. Kada će se kod njega naći ovaj stvar? Kao što ćemo spomenuti na kraju, ako čovjek bude ubijeđen da ovaj dunjaluk prolazan i da je samo akiret vječan. I zato, draga braći i cijene sestere, subhanallah, samo da čovjek zamisti vječnost. Znači, nešto će nema kraja. Koliko puta čovjek, Allah tabaraku wa ta ta'ala, ga na dunjaluku počasti nekom blagodati, pa čovjek se zato što ga Allah tabaraku wa ta ta'ala sad im počastio. Međutim, kad se sjetiš da će doći s kada će to obuzmete neka tuga. To Da te ne zna kakva stvar na Dunjalku zadesi, koja je dozvoljena, koja je lijepa, trebaš da znaš da će ta stvar proći. Međutim, šta je ono što ne prolazi? Ono što ne prolazi to je vječnost. To je džennet. To su bašte kod tvojeg gospodara ispod koji teku rijeke. I zato zašto nam Allah, tabarika wa ta'ala, na toliko mjesa u Kur'anu govori halidina fiha ebeda, u kojima će vječno ostati. Nema vjerniku odmora bez dženneta. Ne može vjernik na dunjalu da se zadovolji sa nekom stvari kaže u toj stvari je za mene, za, za mene. odmor. Zatim sljedeća stvar što od plodova sabora. Naravno, vi plodova je puno. Islamski učenjaci, pogotovo Ibn Qajim u svojim dijelima i drugi, su govorili ovome. Ja ću ispomeniti samo ukratko. Od plodova tog sabora jeste vodstvo u vjeri. Šta znači vodstvo u vjeri? Ne vodstvo u vjeri u smislu da ti budeš nekoj nešto. Nego da uzvišeni Allah ala, učini da ova vjera zavlada. Jer nije uzvišeni Allah učini da u određenom mjestu i u određenom vremenu, znači da oni koji se drže vjere, da budu mala skupina. Da ono što provladava kod ljudi, da bude neistina. Neka to bude kufr, neka to bude neznanje, neka to bude novotare i tako pa dalje. Oni koji se drže vjere, koji se drže sunneta, budu mala grupa, mala skupina. Kao što je bio slučaj sa poslanicima. I zato zamiste poslanika sallallahu alaihi wasallam na početku objave. زمسة بسانيكة صلى الله عليه وسلم نبوشياتكو بسانسطوة دولة زيمو دولة زيمو ملك جبريل سريتشما اقرب اسم ربك دولة زيمو سريتشما يا ايها المدثب بتاكو برولة زيم يسياتسي ميسياتسي أسا بسانيكم صلى الله عليه وسلم سامو بايدينسي نيسو أد Pa dolazi vrijeme kada ih ljudi šta? Hoće da ih istiraju. Kada ih istiraju, pa kada ljudi čine šta čine i znate i sira Allahovog postanika sallallahu alaihi wa sallam, kakav je bio život Allahovog postanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ukoliko ta grupa i ta skupina se drži istine i bude ustrajna i strpljiva na tome, uzvišeni Allah tebara kevata'ala će učiniti da dođe moment kada oni preuzimaju vodstvo, odnosno kada će vjera zavladati. I zato pogledajte, u život svakog od Allahovih postan Pogledajte u biografije islamske učenjaka i njihova iskušenja. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَجَعَلْنَاهُمْ أَإِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Mi smo ih učinili imamima. govori i o poslanicima. Mi smo ih učinili imamima, to jeste vođama. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا Oni upućuju na naš put. لَمَّا صَبَرُوا Nakon što su bili strpljivi. Bi. Tako <tos> ste učinili s mojim vojama u vjeri i, I dali ste mojim vodstvo na Dunjaluku nakon što su bili šta? Nakon što su bili strpljivi. Wa kanu bi ayatin yaqinun, i bili su čvrsto ubeđeni u naše ajete. I zato kažeš je khulsan bin alayhi, kajab is-sabru wal-yaqini tunal tunal al-imama sa saborum, sa strpljenjem sa i čvrstim ubeđenjem sa dolazi vodstvo, wallahu ve tabaraka ve ta'ala bih. Zati Ploda ova sabora jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala voli one koji su saburljivi. To jeste kada te uzvišeni Allah djelašanu iskuša sa nekom stvari pa na tome se strpiš. Kada budeš imao priliku da učiniš haram pa ostaviš to Allaha radi. Ili kada izvršiš nešto pa makar, teb, makar imao veliku tagobu, veliki strah, međutim znaš da u tome Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo to će roditi šta? Da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zavoli. zavoli. I zato na koliko mjesta uzvišeni Allah teb. govori o tome koje svoje robove voli. Između ostalog, voli one koji su saburljivi, koji kod sebe imaju sabora. I zato, draga braći i cijedne sestre, znači šta znači da te uzvišeni Allah teb. voli? Znači, da li, koliko, u stvari da kažem, koliko puta smo razmislili da me Allah voli? Znači, ako si imalo blizak ljekome čovjek koji je ugledan, ono nešto, posto niđe veze da kaže. Nači sjedniješ jednom sa njim, popiješ kafu, a nači vidiš sebe. Nači odmaš malo poletio. Da ne kažem čovjek koji nešto drži, a vi nešto ovdje, nešto ovdje, nači odma letiš. Mađutim ko od Allahovih stvorenja nije neki pokorni Allahov rob? Može najviše griješti, mađutim neko je nešto u društvu. Sjedio si jedanput, dva put, tri puta sa njim, popio kafu, a nam zaman. Mađutim zamisli da te gospodar nebesa i zemlje voli. Zamisli da gospodar nebesa i zemlje koji te stvorio, koji je stvorio, prve i posljednje narode Da te taj gospodar voli i da te taj gospodar spominje. Da spominje pre svojim melekima da ima ta i ta i robu ja volim. Da kaže stanonicima nebesa ja volim tog i toga, pa ga i vi zavolite. I zato Allah onda dao svako dobro. Ako ništa, znači razmišlja o tome šta znači da te uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala zavoli. To oporedite ako znaš da te neko voli od Allahovi stvorenja, kako je lijepa stvar. Međutim zamisli i potruce kako da dođeš do toga da te zavoli uzvišeni Allah Zatim od plodova sabura jeste da ti Allah tibaraku, prašta grijehe, da uzvišeni Allah šan, ne daje pomoć osim sa saburom. Kao što je rekao poslanih sallallahu alaihi wasallam, Wa sabr. i da pobjeda dolazi sa saburom. I zato nema borbe, nema džihada na Allahom putu, nema daave osim sa saburom, osim sa srpljenjem. Ono na sam mislio da se najviše zadržim na večerašnjem našem druženju i predavanju, jesu primjeri sabura. Znači, primjeri sabura, kroz likove Allahovi poslanika, kroz primjere i likove islamskih učenjaka, uleme, da vidimo kako su ljudi koji su od kože i mjesa kao imi, kako su saburali na stvarima, kako su saburali onda kada su bili iskušavani. Pa tako prije, prije svega iskušenja prijašnji naroda. Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio svoje ashaabe, je obavijestio nas, kako su prijašnji narodi bili iskušavani. I to znamo na primjeri sura Ewa Sama i Zatil Buruđ gdje se govori tamo nekom narodu. Nije bitno koji je to bio, bila narod. Allah ti govori da uzmeš ibret, povuku i poruk. Govorio ti o ljudima koji su bili bacani u rovove, u hendake, u rupe koji su bile ispunjene vatrom zato što su govorili da vjeruju Allaha. Bacali su u vatru čega? Zato što su govorili da vjeruju u Allaha. Zatim, po pa sanih sallallahu aleyhi wa sallam kao što je došlo u sahihu imama Buharije i sunenu Abu Dawuda radiyallahu ta'la ta an, uh, ta anhum, od Khabbab ibn Arta radiyallahu ta'la ta anhu, kaže, kaže, došli smo Allahuma posaniku sallallahu alaihi wa sallam, da mu se Da mu se požalimo Da mu se požalimo na iskušenja koje su tada imali u Mekke. A znate kak su prvi musliman imali iskušenja? Da otle da Allahuma posanik sallallahu alaihi wa sallam, kad bi došo da kranja pored Ka'be, da bi donosili utrobe. Onog gastazo acolio dživotinja i da bi to obacali na leđa Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Iniko ni jesmio da ashabi da doći da toskini. Nako bi došla الله Allahovog poslanika الله عليه وسلم sellem pa toskinu. Pa onda bojkot opšti kada je bio, kada nisu mogli da jedu, kada nisu ovo. Znači to su na to su sve nailazili prvi muslimani. I u tom lana, ala te da'u lana. Kaže Allaho poslaniče, za nećeš tražiti za nas pomoć, za nećeš Allaho put i dobu za nas. Misli odiova, jesham našto. Zna nisu mjesto Allahovog poslaniča, sallallahu aleyhi ve sellem, kod uzvišenog Allaha. De zavali Allaha da i odmah uništi, da budemo rahat, gotova priča. Pa kaže Allaho poslaniče, ala te bila, ala te da'u lana. Allaho poslaniče, za nećeš za nas. Pa kaže poslaniče, sallallahu aleyhi ve bianaslo in prad kabe pa in ka je apostoli sallallahu alaihi wasallam kad kana man kana qablakum pri vas bilo banan ziti na mahdisada na arabsko ka je pri vas je bilo ljudi koji bi bili dovedeni znači doveli bi ih oni koji isu tieli da kažnjavaju vjernike kaže doveli bi pa bi im skopali rupu pa bi zakopali u tu rupu znači samo bi glava ostala pa bi kaže doniele min shar bi pilu i kaže glavu bi im prepolovili na dva dijela Zatim mi došli bi amšati min al hadid, hadid, pa bi on da donijeli znači ono što mi zovemo grablje. Ja mi u Hercevim kažemo grablje, kako kažete, znači ono što lišće kupiš. Donijeli bi to, kaže, pa bi sad tim prolazili kroz njihove, kroz njihove glave. Na, takav na Znači to su im radili. Znači to, ko što danas Bešar, Allah ga proklo i njegovi vojske, što dole rade sirijskom narodu, ko što su ovde radili, oni koji su radili, znači na takav način su i, každjevam, međutim, na rad, čega radi vjere Pa kaže po sani, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ A kaže toga ništa nije nis odračalo od njegove vjere. Ništa ga nije odračalo od njegove veri toga. Znači nije rekuo, ne, ne. Jeli naome, naome. وَمَا يَسْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ Pa kaže po sanihi sallallahu alaihi wa sallam, i kaže tako mjono ga učuje ruci, je moja duša dođeće vrijeme kada će čovjek putovati Na čijemu razdaninu? Putovače, a kaže neć imati strah osim od Allaha. Imaće straha od vuka da u ovcu. To jest tako će zavladati sigurnost. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Walakinnakum tasta'jilun." Ali vi, kaže požurivati. Vi požurivate, vi mislite da dođete do nečega bez iskušenja. Allah t'baraka ve ta'ala kaže, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Da mislite da možete da uđete u dženet. Ada vas ne zadeslo što je zadeslo neprijava. To jest za misliš? Da ćeš uspjeti sa rahatlukom, da nećeš biti iskušan, ne može čovjek da uspije. Znači čovjek, nevjernik na ne dunjaluku, ne može da dođe do nekog uspjeha osim sa umarom. Pa kako onda hoćeš da zaradiš džanet koji je vječan, ko me nema kraja? Kad ga zamistiš kraja nema kraja. Hiljadu godina nema, milijon nema, milijon milijona, milijardi, ovo gonga, nema nikako kraja. Hoćeš to da zaradiš bez umora, ne možeš da zaradiš. I zato im kaže, posanih sallallahu alaihi wasallam, وَلَا ك ali vi kaže požurivate. I, I zato pogledajte primjera Nuhu alaihissalam, koje osto među svojim narodom pozivajući ga samo, falabitha fihim alfa sanat illa khamsina aama. Pa je osto među nima 950 godini Kako je pozivu? Rabbini da'u tu qawmi lejlan wa nahara, go, gospodaru, ja svoj narod pozivam i danju i noću, falam jaziduhum dua'i illa firara. A kaže moja dova, odnosno moje pozivanje njih, Samo povećava njihovo okretanje, njihovo obježanje. I tako je osto koliko? 950 godina. Nežalejći se svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I zato kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, govoreći u sudnjem danu, da će doći poslanika sa kojim će biti nekoliko ljudi. Kaže doći poslanik sa kojim neće biti niko. I zato kad god neko krene da poziva, a ne najde na iskušenje, znači nešto sa njim, nešto sa njim nije u redu. I zato pogledajte, Primera Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, a o njegovom primera i njegovom životu sallallahu alayhi wasallam, govartii, govartii, ismo, wa sallam możemy ogovoriti, odnosno, govorili smo, čitajte siru Allahovu ak-pasanika sallallahu alayhi wa sallam i obrata pardžina ovu svar. Majutim, pasanik sallallahu alayhi wa sallam je želi uputu svom narodu, i za to je došlo Bukhari muslimu, sahihu imama i Bukhari muslima, o da iša radi Allaho ta'ala anha, da iša radi Allaho ta'ala anha, upitala Allaho poslaniča, a znala je njegove poteškoće. Znači znala je šta, šta ga je zade sila na uhudu. Da mu je potekla krv, da se muslimin lzub. A da je poteškoća sallallahu aleyhi wa sallam govorio šta? Allahumma gfirli qawmi, fa innahum laa ya'lamun. Ya Gospa daru prostimu, vam narod, ne zna. Pa kaže, jesi li doživio, išta težo od uhuda? Pa kaže poteškoća sallallahu aleyhi wa sallam, o, Aisha, doživio sam šta sam doživio. Međutim nisam ništa doživio teže nego šta sam kada se separator tio para menina pa kada so sam no mochine le ono ostu sochine ni pa kaje pa onda sam kaje isao kaje bio sam mehmum Pa sam kaže vidio Džibrila alejhi salatu vesselam. Pa sam kaže pogledao, pa mi kaže nas v selam i rekao mi ja Muhammed, inna sami Allah sami'a qawla qaumika fika wa ma radda alejk. Kaže uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala, je čuo kako je tvoj narod odazvao se tebi. To jest kako te odbacio. I kaže uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala, ti je poslao melek, koji odgovoran za brda. Li ta'murahu bima shi'ta kaže da mu narediš ono što ti želiš. Pogledajte ovde, mjesto poslanika sallallahu aleyhi wasallam, Allah, wa sallam kod uzviše noga Allah tebarek wa ta'ala. Pa sam kaže, pogledao fa idha bi melek il djibal. Pa sam pogledao pa sam vidio meleka koje je zadu u žen za brda. Jer saka prirodna pojava na dunia ima meleka koje je zadu za to. Pa sam kaže, pogledao pa mi je kaže nazvu selam, sallam i reko mi ya muhammad inna rabbeke ba'athani. Kaže, oh muhammad ja tvoj gospodar mi poslao. I naredio mi je da učinim ono što mi ti narediš kada u pitanju tvoj narod. Kaži ako hočeš da ova dva brda dignem i spustim na njih, kaži učinču. Pa pa sani sallallahu aleyhi wasallam kaži, Bel arju, an yukriđa Allaho min aslabihim, na man ya'nbudu Allahe vahdahu la išriku bihi še'a. Al kaži, ya želim, to je ne to, kaži ono što želim da Allah izvede iz kicmi ovog naroda, one koji će božavati Allahe jedno gedi no gneće mučinti širk. Pogledajte blagost i milost Allahovog poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte sabur Allahovog poslanike sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju, pozivanju Allahu tebareku wa ta'ala. Zati draga brećo, ashabi Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam koji su najbolji ljudi i najbolja generacija čovečanstva poslije Allahovih poslanika, zašto su došli do te dereže da imaju toliko mjesto kod Allaha, da su toliko odlikovani da se toliko spominju u Kur'anu i sunnatu Allahu v.a. sallallahu aleyhi wa sallam. Ni radi čega, nego zato što su bili spremni da daju svoj život za Allahu v.a. sallallahu aleyhi wa sallam i za vjeru. A čovjek to da učini, mora da ima veliki sabur. jer kada upita nju borba, kada upita nju smrt, to je nešto što je teško duši. I zato Allah je lešanu, kada govori o propisivanu djihada, kaže, kutiba alaikum ulokitalu, wa huo kurhu lakum. Propisana vam je borba, Čovjek kada vidi da nekome re, kad vidi nekoga da je dobro bolesan, teško mu je, promijeni svoj boju. Zašto? Zato što je to priroda čovjeka. Zamisli kada čovjek ide i vidi i svoj moćman smrt, ide u tu smrt. I hoće da ide u tu smrt. I ima, nema ništa što ga sprečava da ne ode u tu smrt. Međutim radi čega ide? Ide radi Allahu tejalashanu, ide radi vjere. I tako su subile ashabi Allahu ve kusanike sallallahu alayhi ve sellem. Kada je bila bitka na Badru, pa je bila grupa koji su rekli pos, Allahu posanicha haj mi pa zat, padočka milaj e grupa koja nije htjela da i pa hoću ja izaći neće izaći pa je poslanik alejhi usto i rekao je shiru ilayya ayuha nas da mi ljudi šta mislite pa su ljudi govorili neki su rekli Allahu poslaniku mislimo da treba izaći neki su rekli mislimo da ne treba izaći mađutim poslanik sallallahu alaihi wasallam nije bio zadovoljan njihovim govorom pa usto sa'id ibn mu'adh radijallahu ta'ala anhu ashaballahu wa kosaanika sallallahu alaihi wasallam iz reda ensarija koji su primili Allahu poslanika sallallahu Pa usto je rekao, ke enneke turiduna ja Rasulallah. Kaže, kao da hoćeš da čuješ šta mi kažemo Allaho postanike. To jeste kao, hoćeš da čuješ šta mi ansari ja kažemo po pitanju izlaska na bedr. A zašto je to mučilo postanike sallallahu a.s. Zato što je bio dogovor kada dođu u Medinu, da neće izlas van Medine da se bori. Nego samo da će u Medini, branite Allaho vok postanike sallallahu a.s para ko ke anke toridna yar kodna sočesh da čujste mi kaže Allahu poslanice pa poslanice sallallahu alaihi wasallam rekao ažen da zelim da čujem šta vi kažete ensarije pa ovaj ashab sa'id ibn muad radijallahu ta'ala anhu prvi među prvog muškarca prvi čovjek znači koji ima hrabrost u svom srcu nije hrabrost zraga bracio znači da čovjek ima mišiće da čovjek trenira da Kage Allahu posanite ami nismo poveroval u tebe. Ne posjedoče smo da ono sa čim se dođe to istina. Pa kaže Allahu posanite idi idi god kreš mi idemo za tobom. Fa wallazi ba'athaka bilhaq, posušaj to vejač. Fa wallazi ba'athaka bilhaq law sa'radat min al-bahr fa khutahu lakudnahu ma'ak wama takhallafa minna rajulun wahid. Kage Allahu posanite Da gagazija da se dušiš, kaže mi bez togo mišno more. Wa ma takhallafa minna rajulun wahid, kaže nik ko od nas kome, govore što ansarijama. Pa mu kaže wa inna la subrun fil harb sidqun fil liqa. Jer kaže mi imam sabrun, mi smo srpljivi kada upitamuret, kada se sukobe, suko kada se sukobe vojske. I tu svar ne može čovjek da postigne osim ako ima sabura. I Izato čovjek musliman i muslimanka moraju da imaju moraju da se okte hrabrošću. I na ulom putu na putu do Dženneta. Nema mjesta za one koji su kukavice. Bilo radilo se muškarcima ili radilo se ženama. Znači hoćeš da budeš enak kao što Allah te barekuta taala naredi odmačiš od iskušenja. Bez hrabrosti ne možeš usretiti. Vjernik je što je tako. Bez hrabrosti ne može usretiti. I zato osobina Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam je bila hrabrost. A da te hrabrosti sa namo jaduči osin sa saburom. Izat to odis pomnijem hrabrost. Izat to odislu usahijhu imama Bukharii muslima, wa adbara radiyallahu ta'la anhu, koy bi odna i hrabrí ashaba Allaho wa kbussanika sallallahu alayhi wa sallam. Koy kaže, kunna wallahi idha shtadda alba's, nataqibihi. Kaj me ismo takumi Allah, kada bi varba bihla unaveču kaže, krihli bi se, odnosno, bihli bi odma iz Allahovu posanika sallallahu alaihi wasallam. To je, Allahovu posaniku bi biio šta? Biio bi na početku. Kaže, wa, wa inna šu ja'a minna, alladhi jaludhu bihi. I kaže, mi bi smatrali, da nae hrabri me junnama, ona je koji nae bliži Allahovu posaniku sallallahu alaihi wasallam. Ova osobi nemože da se postignio se sa saburom. A i sabur, i hrabrost, i blagost, također koja mora da se nadje kod muslimana jer osoba na virnika je šta da je žestok protiv Allah mina pretela međutim da su blagjerni prema drugima da su blagjerni prema drugima mi smo danas obrnuli mi smo danas je jedni prema drugima a blagi prema dru... uh, jedni prema drugima blagi prema Allah mina preka zašto zato što nema hrabrost u našim srcima i zato Allahu poslanu sallallahu alaihi wasallam dolazi mu čovjek tihwataqa ostaje mu trag poslanik mu prašta a poslanike na je čovjek čovjek kome je borio Znači, u hrvanju, hrvali se. Mogu je po sanjih sallallahu aleyhi wa sallamu oprašta. I zato te dvije osobine moraju da se nađu. Ne da bude omladina ona koja će prijatiti jednim drugima po jamiama, koji će se po džamijama. Nego kada dođe vrijeme koji će pokazati svoju hrabrost. I zato pogledajte osobine koje uzviše ni Allah, tabarak i va ta'ala, spominje u Kur'an od so, osobina vjernika. وَالَّذِينَ مَا هُوَا شِدَّوْا koji su وَرُحَم Oni koji su sa njim, s Allahovim poslanikom, sallallahu aleyhi wa sallam, su prema Allahovim i neprijateljima. Ruha ma obejna hum. Blagi su jedni prema drugima. Sve što smo mi danas postavili suprotno. Prijatimo jedan drugom, jedan drugo gledamo ovako. A kad se od nas sraži hrabrosti, onda tu nema hrabrosti. I zato ponavljam i kažem, draga braći i cijene sestre, na ovom putu, na putu do džennata, nema mjesta za kukavice, koji neće imati ličnost. Bio ličnost. bila žena. Kad god kreneš da nešto prihvatiš od Alaha vjera, dolaze ti iskušenje. Na tome može izdržati samo ko? Onaj ko ima hrabrost. Mjesto hrabrosti je gdje? U srcu. I zato sve ove osobine, hrabrost, sabor, blagost, je od a'malu l'kulub, ko što islamski učenjaci kažu, od dijela srca. Od stvarnih srca. A svaka bolest koja je vezana za srce, islamski učenjaci kažu da je to min od velikeh greha. Znači poput krađe, poput bluda, poput pijanja alkohola. Znači, smatraju da je, to velikih, da je to od velikih greha. I zato da Allah, te barako ta'ala, učini ovaj ummet jakim i hrabrim ummetom. Jer mi je, dan, draga broći i cijene sestre, danas kao ummet, kao zajednica, kao narod, imamo sve. Imamo pare. Imamo mogućnosti. Pogledajte, danas mjesto samog geografsko, arapskog, islamskog svijeta. Znači, imaju sve, ništa im ne treba. Međutim, šta fali? Fali hrabrosti. Mi smo danas u momentima samo da se branimo i pravdamo. Pokrivena žena nije za ostalost, džihad u islamu nije za ostalost, nije ekstremizam i tako dalje. Da se muslimani se brane, brane svoje živote, brane svoje imetke. Kažu, vi ste ekstremisti. Vi ubijate. Draga braća čovjeka da bi pravedno pogledao u propise džihada u islamu. Pravedno. A da nije musliman. Ako pravedno i umjereno pogleda u mudrost i ljepotu islama kroz propise borbe na putu, Allah mi prihvatit će islamu. Kada vidi ljepotu i blagost islama kroz te propise. Da na svaki narod, svaka država ima svoj kodeks i način ratovanja. I mi muslimani isto tako imamo. Međutim, naš je vezan za onoga koji je nebesa i zemlju. I on je propisao muslimana kako da ratuju. Zabrani ubijanje žena, ubijanje dece, ubijanje namoćni, ubijanje onih koji se nabore i tako dalje. I mi danas trebamo doći pred velike svjetske sile koji svaki dan na desetine ubijaju nedužni i da kažu ne, mi nismo teroristi. Zašto to rika Zašto uvijek moramo mi da se pravdamo? Uvijek da govorimo nismo mi ti. To je samo iz razloga zato što u umetu, ili da kažem oni koji vode ovaj umet, u velikom broju njih, znači nema dovoljno, dovoljno hrabrosti da nas Allah tebarak učini otakvi. Zatim, ono što želimo ovdje spomenuti, još jeste primer Sabura kroz ličnost islamske učenjaka. Na prvom mjestu imame Mezheba. Nama je sve vam poznato se spominju imam islamskoj činjaci, imam Ebu Hanifa, imam Alik, imam Šaf, imam Ahmed. Trojica od ove i četvorice imama su bili bičovani i kažnjavani u svoje vrijeme. Iako su bili najjučeni u svom vremenu. I zato znate za iskušenje imama Ahmeda, koji je bio šta? Bio koliko bićovani i koliko bio u zatvoru. Zato što nije tijelo da osupio distne. Imam Ebu Hanifa, rahmatullahi, ali isto tako. Zašto je bio bićovan imam Ebu Hanif. Nije ti da se prihvati kad je luka. Nači halifa mu ne redio, budi kadija. On, budi kadija, budi muftija, neću. Što? Velika odgovornost. Budi, neću i dobio degenek. Znači, ubio ga. Biću ovoga. Zašto? Nije cioo da se prihvati te funkcije. Zato što je znao koja je to, te goba nasu u njem danu. Jer, draga braću, Selef, znači, oni nisu, oni nisu trčali da izdaju fetve. A danas čovjek nešto nauči, na svoj internet srancu i tamo rubrika fetve. Ko je muftija? Ja, ja odgovaram. Selef je bježo od fetvi. Bježu od te odgovornosti. Imam Ebu Hanife bio bićovan, bio udaran radi, to, radi toga. Zatim, isto tako, ima Malik, također bio udaran od, od Halife. Znači, pogledajte, ti najugledniji imami ovom ummetu su bili iskušavani. I zato, draga braćo i cijenne sestre, mjesto u društvu, u određeno mjestu i vremenu, ne znači tvoje mjesto kod uzvišenog Allaha tebareka ta'ala. Jer ima momenata kada neko može biti, da kažem, u društvu ono, odbačen. Međutim, da je na veliko mjestu kod uzvišenog Allaha, ili da ćemo Allah djelšanu, posle određenog vrmena, ko bude dosljedan ono istina kojoj se nalazi, uzvišeni Allaha, će ga uzdignuti. Košto je primer sa Jusufom, a.s. I znate primer Jusufa, a.s. Košto je primer ovih imama, je tako dalje. Međutim, ono na što želim da ovdje skrenem pažnju, vama svima omladini, a to je sabur, istrpljenje i ustrajnost kada je u pitanju traženje znanja. Ono što je danas potrebno Najviše na našoj omladini. Što je najviše potrebno danas ovom ovo islamskoj sahvi, ovom islamskom buđenju, jeste islamsko znanje. Međutim, ispravno islamsko znanje. Znanje koje se gradi na Kur'anu i sunnatu Allahovog pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Na koje se gradi na nekim gatanjima, izmišljenim stvarima i tako dalje. I koje se pripisuju islamu. I vallaj, kada bi došao čovjek i vidio da se pomislio da je to od islama, Rekobi dobro što me pozivate u ovu. Klanjanje kaburovima, klanjanje ome, klanjanje ome, tim kaže što moje se klanjati ovo on, pa kaže kod vas i samo isto to ima. Znači ne to je znanje, znanje koje je građeno na Kur'anu i sunnatu Allahu ek posanika sallallahu alayhi ve sellem. u islamu dolazi znanje prijed ijla. Izato uzvišeni Allah te barekutaala kaže fa'lam Fa annahu la ilaha illa Allah. da nema drugog božanstva osim Allaha. I zato Imam Buhari spomenu u svom sahihu kaže po glavlje da je znanje prija djela. Da je znanje prija dijela. ono što je dana nama najpotrebnije jeste znanje koje se gradi na Qur'anu i sunnatu Allahovog pasanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato nema sumnje da ovo vrijeme sada u kojem sami nalazimo. Vrijeme koje spomeno o pasanji sallallahu alaihi wa sallam. Kao što je došlo u, u sunnanu imama Tirmizu i i i od i i i i i i da i i i i i i i i i i i i Kaže, jer zaista za vas dolaze kaže dolaze dani sabura. Dani kada će vam sabur biti potreban. Kaže, po sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji se u tom vremenu bude držao vjere, biće kao qabda alel džemr. Držanje u tom vremenu za vjeru. A to je, draga braće i sestre, danas. Držanje u tom vremenu za vjeru je, kaže, kao držanje žaravice. Da uzmeš sad, kad je zima, kad se naloži da uzmeš onu žaravice da držiš u svom dlhanu tako je teško će biti drža držati vjeru međutim الله عليه وسلم wasallam kaže a oni koji se u to vrijeme budu saburali budu 50 ljudi pa kaže ashabi Allahu poslanici 50 od nas 50 od njih znači 50 ljudi ono koliko učinio dobri djela pa puta 50 ili 50 od nas ashaba ashabi su znali ko su oni bili pa kaže poslanik daže ne nego 50 od vas. je zato, subhanallah, danas, koga god zadesi iskušenje, kad se god požali nešto, da znaje da u ovom vremenu držanje za Allah, u tebara, kod ta'ala, vjeru, da je to velika nagrada. Nije kao držanje u onom momentu, možda prije 200-300 godina na ovim prostorima, kada je osnova bio hijab, kada je osnova bila da ljudi idu u džami i tako dalje. Tada je bilo drugačije, sada je težije, međutim sada je zato nagrada, nagrada puno veća. Također, ono što sam mislio da spomenem je da Jeser primjer šehu l'Islama ibn Taymiyyah, aleyhi, koji je bio jedan od velikih islamskih učenjaka, islamskih učenjaka, reformatora, koji je bio veliki učenjak, koji je živio u vremenu kada su ljubi, ljudi iskrivili, u stvari udaljili se od znanja Kur'ana i Sunneta. I u vremenu kada je bilo mnogo onih koji zavide, koji su jedni drugima podapnjali. Pa između ostalog, kao što su, Inače, o životu šijeku Lisslama ibn Taymih je napisano dosta dijela. Među njima je njegov učenik, učenik Ibn Abdul Hadi, koji je napisao dijelo o njegovom životu, gdje je spominja događaj kada je šijeku Lisslama ibn Taymih bio zatvoren u zatvoru Egiptu. Inače, čitav njegov život bio ili borba na Allahovom putu, ili podučavanje, ili zatvori i tako dalje. Pa je u Egiptu ušao u zatvor, zato što su vladaru Egipta tog vremena određena ulama, znači koja mu je zavid Zato što je izdala fetvu i rekla vladaru, ovoga je trebaš ubiti. Znači slagala na njeg, njega vakije njeg, nakije, i rekla trebaš gubiti. Kaže, i onta je došlo vrema, kada je šehe uli islam, ibn Taymiyyah, iza šo? iza atvara. Majutim sidi os ovom vladaru. Allah njel šal ono da vladar promije ništa, su je, so je mišnje o njemu. Pa 1. je došao tako i sidi o kotok vladara, kaže, vas pomeni ibn abdu l-Hadi, kaže, wa stafdahu fi qatli ba'dihim. Pa je kaže od njega taj vladar zatražio fetvu da ubije neku od one koja iza fetvu da se on ubije. Načelo nekoj situaciji je bili izdavali šta? Fetvu da se on ubije. Naci sada vladar traži od njega fetvu da ti meni da fetvu da ja ne pobijem. Pa kaže je Hursem bin Temije wa kad fahimtu maqsudahu. Pa kaže razumio sam šta hoće. Hoće iz moje reči da razumije da ja kaže ubijem da je kaže, medhihim, i ubije. Kaže fešaraatu fi madhihim wa thana'i alehim wa shukrihim. Pa sam kao, že je požurio da počnem govoriti o njima i da ih hvalim, i da govorim lijepo o njima, i da im zahvaljivam na onome što oni čineje za Islam. وَأَنَّ هَاُولَئِ لَوْذَهَبُوا لَمْ تَجِدْ مِثْلًا فِي دَوْلَتِكِ I rekao sam mu, ovi akodu, akod je ta ulema koju želiš da pobiješ. Pa makar zato što ona bila izdala fetvu da se ja ubijem, kaže, nećeš naći slične njima u svojoj državi. Pa jedan od onih koji je bio izd زاوس زين الدين ابن مخلوف بمافتيا مالكيه مالكي اسق مزبته قرمنا وكايرو فكدا فيديو تا اي primjer شيخ الاسلام بن تيميه kako njegovu blagost i njegov sabr rekao je kaže mara aina atqam ibn taimiyah ka jenism vidjali bogobojaznijeg covjeka od sheikhul islam bin taimiyah ka lam nubqi mumkinan fi sa'i alayhi ka wa lamma qadra alayna moguću stvar, dok, Nijedan mogući način da dođemo do toga da ga vladar ubije, a on kaže kada je mogao da ubije nas, kaže oprostio nami. Znači, pogledajte primjer Čehul Islam Ibn Temir. Zašto je ovdje Ibn Temir rekao, ako ubiješ njih, nećeš naći na svišćenja njima u svojoj državi. Zato što nije bilo bolji od njih. Da je pobio njih, ko bi ljudima iz Avoa fetve, ko bi ljude podučavao. Međutim, ovdje vidimo primjer kako čovjek ostavi ono svoje ja. Ono svoje šta? Ja. Danas je, draga braću, i cijene sestre, najveći problem mođu muslimanima ne bila zato što ima više mezejeba, više pravnih škola. Ne zato što neki ovo čine ovako, neki čine ovako. Nije problem u tome. Jer bilo vremena kad su muslimani živjeli, bili takvi. Međutim, bili bili jedno tijelo. Borili se protiv jednog neprijatelja. Međutim, danas je problem onoga ja. Što svak hoće da njegovo se mišljenje poštuje. Da njegovo mišljenje se prihvata. Ako vidi da se njegovo mišljenje prihvata, ne, ne, to nije to. I zato dođu ljudi, sebi daju pravo da poručuju oni nešto ummetu. Da oni nešto... Niko te nije pitao. Ljud dolazili islamskim učinjacima u ulami. Sjede kod i traže od njega mišljenje. Kaže, še je daj na mišljenje po pitanju toga. Pa še im dadne mišljenje. Daje nam poruku, pa im dadne je poruku. Mačutim čovjek koji je bio velikog znanja, ljud su dolazili šehe bin Bazu, aleyhi, ovog vremena. Sheikh bin Baz rahmatullah alayhi doju moludi doju mladiči kaže sheh naučili smo kutubu sitte na pamet mi smo hafizu kutubu sitte a čiz znamo sheh hadis kis veliki na pamet pa sheh bin Baz sidi sanima pa kaže na svojim ovaj hadis pa oma ovaj nase kaže tu pogrešio to nije rivayet buhari to rivayet Abu Davuda kaže na sami tita da por ne Poslavit osimak susjediga ne zatraži, međutim danas ste kod nas dođi kaže ja poručujem ummetu. Ja poručujem dajama, ja poručujem ovme. Dobro si, neko tebe zatražio. Ja sam neki dan ovo hoću malo odi spomenuti samo da vidite. Ono što naš narod kaže teško nama s nama. Neki dan tako jedan ja je bio izbačen jedan tekst. I je bio sam pročita taj tekst i video sam da ona je koji napiso taj tekst da ne zna ispravno čitati nazive islamskih dijela bez haraketa. I misio sam da ga ina pisao neko ko je tek počeo da traži znanje, možda otučeo naučio malo arapskog jezika i tako dalje. I poslao sam ta dolazi je mi odgovorio to je napisao neki profesor vamo tamo i tako dalje. I ja sam znači rekao samo da nije ispra, da, da ne zna pisati nazivi islamski dijela. da se ne kaže tako i tako, nego se kaže tako i tako. Pa mi on odgovara i kaže: "Ać znači, ja sam samo to rekao." Kaže jel to kaže u tebi proradilo? Ono što si učio u Siriji kod Asadovi poltrona. I kaže kod Mubarekovi poltrona. Načini što je ko znači na ubicama, radi čega? Zato što se se razišlo s njim u nekom mišljenju. Tamo da smo reklo ne znam što. Načini kako mogu ljudi pozivati Allahu te barek va taala, cinti velkiye griehe. Da pozivaš Allahu dželle Da kažeš za sebe da se učenja, da se ovo, da se ono, međutim da potvaraš druge. Da pripisuješ drugima što nisu rekli. Drugima se traži opravdanje kada učine neku grešku, a ne tako da kažeš I zato vam kažem, draga broći, cijenim se, od onih belaje i musibeta koje ima među nama, osamdeset posto toga je radionoga ja. Hoću ja da kažem. Hoću ja da poručim. Moje mišljenje je da se slušaj tako dalje. Da Allah, tabarak vata'ala, sačuva, da nas Allah, tabarak vata'ala, sačuva od toga. I ono, sad mi završio ovo predavanje, a to je da molimo Allah, tabarak vata'ala, u svojim dovama da nam podari sabor. Da nam podari izdržljivost i da nam podari usrajnost. I ono, najviše što, se, što te može podstaknuti na ovu osobinu, draga braći, cijene i sestre, znači bilo da se radi da te neko odvraća od namaza ili da te odvraća od hijjaba, da te odvraća od vjere, da te odvraća od ovoga, od bilo čega, da znaš da je ovaj dunjaluk prolazan i da znaš da je ahiret vječan. I zato onaj koji zna da je dunjaluk prolazan, ahiret vječan, nikada neće dati prednost dunjaluku nad ahiretu. I zato je zabilježnjima termiziju u svom sahihu, وجابر رضي الله تعالى عنه ده الله وصني صلى الله عليه وسلم راكوا يود اهل العافيه يوم القيامه كاجوني لودي كو يسوبيلي ذراوي كو نييسو بيلي اسكوشافاني بوжелиچه на سونيم دانو када فيدي када Znači da su bili na tolikim iskušenjima da su dolazili ljudi koji su im klještima kidali kožu. Poželjeće je da su tako obili iskušavani kada vide na sudnjem danu kolika je nagrada oni koji su bili iskušavani i koji su se na tome strpili. Pa da Allah i nas učini od oni koji su bili strpljivi i kojima je data ta velika nagrada. Unom vremenu, kada smo tijeli da učimo Allahovu vjeru, kada smo tijeli da sadržimo Allahove vjere, Da znamu allahu wa i veri, majutim drugis u nas o toga odračani. Molim allaha tebārak wa ta'ala, da nas učini od iskani allahu tebārak wa ta'ala vjerni ka i da nasha bara vakt, i da nasha bude u jannatu. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tisnima kathira.